بسم الله الرحمن الرحیم شپږو سورته نه اول صورت سورته ویل شو دیمه سورته شروع اغه کمالی اتصال په کمالی اتصال په صورت کې بن جملې دواړه په یو ځای باندې اته کول نشي یانه تر کې اته واجب ده او د کمال اتصال لپاره پرم دوه چیز شوه چې جملې ثانویه د جملې اولي او اوږد نه جملې نه ده سي لکه تاکیدي مانوي او, او, او تاکیدي لغوی دغه صورتونه درشي وو سوره نه دغه صورتونه نور زکه هرکې د کمال اتصال لپاره کمال اتصال په جملو کې ینه جمله ثانویه د جملې اولی ته په نسبت سره دا سیوی لک بدل باز او دومره دغه چې جمله ثانیا په نسبت سره اولینه جملې دا سیوی لک بدل استعمال داغه وضاحت کې داغه مثال نظر کې نو دا اویل لپاره مثالونه به شکین هر ځا ته سره سره کوو چې وته او, آو لکون جمله ثانیه ته یا د کدو د وجد جمله کمال اتصال به لکون الجمله د دی وجنا چې جمله ثانیه د بدلن دا په شان د بدل من هضر اوله جمله لانا هغه د اوله جمله چې دا غیر واقعیت په تمام المراد نو بدل کل کل مبدل کله راړي شي چې کله مګدن منور کسان زخپاوین بدل سره آخفا ختمشی او بدل مقصود بین نسبت تی دا کرنگی دل تکیم داسې مقصد بی چه اولنی جملک وافیه به تمام المراد غیر وافیه بی تمام المرادی وپاداری پا که پا تمام المراد باندې نه او یا دا چه وپاداری پا کیوی خود دیوی که غیر الوافیه که غیر وافیه مطلب دا چې وپاداری په پا خپل مطلب که هو پا کی خفا دا یا پا که لغنتا یو گونه کسور دی یا دا غیر ووااپ ده مقصد او لله جوله مطلب او ماان نه غبرابرې یا دا د چې معناه خوبرابري لندې کصورور د یا بکې خفا نو ده نو د ان ه ده اولا چې د غیر وااپیت به تمام الورات نه ده انکی کوونکې په مطلب بانددي او غیر الوااپیت یا پشان د غیر وااپ ده وا ده خو پهشان د غیر ووااپول ده هی یکوونه پلووف کو سرمه ځکه په وپاده د مطلب کې کسور اما دے و خفاون په پا موفاداری مو دے مطلب کسی دے پتوال دے مطلب پا کشتا و پت دے بخلاف الثانیتی فا انہا وافیت ان کمال الوفا آسانیتی دا نو آغا وفاداری کی په مطلب دانے او کمال وفا کوي نو اس مکام مکام دے دے چې چی داسې دی چې الته کې جملت داسدے کل کل پکار دی چی مکمل مطلب مخاطب تو واضح مکمل مطلب واضح مخاطب تا اوس جبه ججمله تا ذکر هلته مکمل مطلب وااض هم نه شو پهه کې خفا ده د چېکه مقام مکان داس دی چې مطلب مکمل واظخور وواړي او لومبه جمله کې مکمل ظحت نه شته به کې خفا ده نظومیت وررب دو مجمله ذکر ک او دکه دو مجمله پهغ اول مطلب باندې مشتمل وي هغه اول مطلب بهپ کې وي صحیح ش ندای یک خلاف دسانیاتو خلاف دسانیی و منفعه ان حوافیه کمال الوفا دکه مذکور مطلب باندې وضاحت هی کمال <سؤال> وفا سره اول مقام او حال درج مقام به داسه مقامی یک طریقه تقاضه کی اهتمام بشانی دکست کاولو دشان د مطلب چې مطلب دی بالکل مقصود دی ذکر کړی شی ایشان المراد لنقطتين د وجدې یو نقطینا اوس لنبا جمله کی مکمل مطلب الوازو فل प्रकार دی ناغیر طرح مختلفه نکته کې دی جمله که مطلب اغه مهتم بشان مطلب ده د دې وجنه ککونې ککونل مراد مطلوب په نفسه هی ومبې جمله چې کوم مطلب ده اغه مهتم بشان زکه د اوازه کول زکه په کار دي مطلوب مطلب په نفسه هی ده اغه مقصود ده اغه ذکر کول واري اکثر شهره چې کله دا غي مقصود او کس شونه وازه خور په کار دی او فزيع انیته اغه کې فزاعت شناعت خطرناک والے خبرنام جائے انترالا کنا لکا یو صحیح پلی خزیطاوی لا تجمعی بین امرین لا تزنی و تصدقی لا تجمعی بین امرین لا تزنی و تصدقی دو جم لی صحیح شا تو پدی کے فضاعت او شناعت دے پدی کے فضاعت او شناعت دے نو دا واضحون پکارنی لا تجمعی بین الامرین که واضح نگا نا پدی کے واضح ہو ندد وکا کم کم ته لا تېصد د یعنی ن کوا او ص کوا کوه چې ته س ل کې بل بلته ته په بد پ ل ت او دا جمه چې هغې ته اوویل شيې د ژ لبه جمله کې فضاات دی او فضاات رااضې هو نهدي لا تجمع بین نه نمې ور پسې د دابل جمله زی ک کې چې لا تځې تهصد صحیح ش ارحل لمثال من قصيده هاشي ولورکل دن نو معنی اعتبار سره خلګم ته کیسه خفا پکيده او مثال من حيث المثال واخلي بسمانه فریده او عجيبا يا دغه جمله دا مطلب چی سوي انته عجیب عجيب مطلب نو عجيب مطلب سره مخاطب ته تعجب او خپل پکاري نه واضح پکار دغنا او چې واضح نه لري نو دغه د پاره د واضح کولو د پاره ذکر کول شي لکه داغه مثال مرکل دي استاذ هاشي کې قال زيب قولاً قال انا أنحظم الجند وحدي قال زيب قولاً قال أنا أنحظم قال زيب قولاً وزيدي دي كل كي وعجيبه خبره ده كرده شك شكرت رضي صوركم شكستوكم خدا خبره واضحا ندا عزو تعجوب خبره ندا ده ورقصيد ده ورقصيد <تصحن> ده ورقصيد لكم لذيك شوى ده عقيد واضحون او اولی جبنکی ویزتیو کې داسې مطلب وی چې اغه تا عجیب وي پای کې مخاطب ته تعجب نو چې کله اغه واضح نه نو مخاطب ته تعجب ملای وي نا اولتی بن یا مطلب کې بارک بینی وي کما اذا اعتزيدن رتق القلب حسن سیرت به تكن زید جماعتهن امرن جماعتهن رقه القلب وحسن سیرت دا جمله شي جماعتهن امره اوس دی جمله کې یولتیف مطلب دی ناشنا خبر یا جمع کړی دي هغه جمله کی واضح هنيزه چې ته مخاطب ته واضحا د دوه جمله داخله ودو او زبر ذکر کا جما بين رقه تل قلب وبنا حسن السيره نو هر حال اولې جملې کې د سنقطې د وجنا و خاص مطلب روتي یا تعجيب روتي یا فزيح روتي یا لطيف نقطه پرتوي هغه واځه هول پکاري مقام هم د وضاحتي او هغه واځه هنيشي او د سټېم کې دوه جمله د دک مطلب دراوو در د پروازه خوروالي چې کله دا د ټکه مطلب درول د پروازه نه د راز سره متصل شو کنه کمال اتصال پیدا شکنه شو صرف دومره تر کار لږه په ففاده کې وضاحت نه صحیح ګره او په یو ځای او فاده لقب لپاره کنه دا کمال اتصال چې کله دا کمال اتصال شونه تصویري د ادب دا نه رجیل اتصال په هر من رجنه اتصال پکاره د دې کې صرف کمال اتصال نه دا څه کولی شي تر کې صورت نو دیل تغایی روکش ہے والمکام ہے ثانیتی دا اغاو آفیه دا کمال <سؤال> الوفا <سؤال> والمکام و مکام چه یک تزیده تکازه کی دی اختنائی شان دا مراد چې کس په کریشی پغا شان دا مطلب ادامانی لنوبتتین دا وجه نوبتین اکا کون ہے ایلکا که دل مراد مطلوبا پی نفسیه دی پی نفسیهی مطلوبی اول جمعل دی واضح کی مطلب دی واضح ہوئی او فضیعا یادی فضیع وی خطرناک دی دی اولتی پنجه د باری په فنزلته ثانیه کله اوله غیر وافیہ ده خفاله ته کنه فنزلته ثانیته نازله کړه جمله فنسبت سر سره اولاته بعد البعض فمنزلت منزله ده بعد الانرز باندې کوزه کړه شو فنزلته منزله بعد البدل البعض ای الاستعماله یا جمله ثانیه کوزه کړه شو په منزله ده بدلی استعمال نحو امدكم بما تعلمون ده بدل البعض زफार مثال گرکې اور دایره توئی چی دا جمله ثانیہ دا ب کو زول شی په منزله دا بدل استعمال حق اغه منځنته راغنه نه چونکه دا استطاعت را حقیقتا بدل ستوي نسبة او بدل منهدا بطاقم ومفردات کیلی سیش بدل ستوی یکرر امر المتبوع بالنسبه او الشمول لدوالک مخکی فیلی اغه نسبت خبر را روانه چریده څه چې ما هغه ده دا اوراتلني شي یو صورت خدا نه چې حکم لوی ساني ته ورکول مقصودي یو صورت خدای نه دا چې په جمله راشي دا پر دسر حکم نه مدا څنګه بدل لدایته زکو په منزله بدل حقيقه بدل چې راځي هغه په پردات کې راځي نو دا اول د پر مثال د بدلوازي فال اول مطلب بدلوازي دا چې په منزله د بدلوازي دا هغه پردایي جمله دې آمد د کوم بما تعلمون دا جمله شو امددکم بی انعانی وابنین و جناتی وعیون دادوی و جمدشوان فدیکی دو حود علیہ السلام <سؤال> کم تا اللہ تلا بیان کئی دو علیہ السلام بیانی را نکل کرده حود علیہ السلام کوم تاوی امددکم اللہ ستا سو امداد کلی دے زیادی کریے بے ما پا اغنیمتون سرا تعالیمون چی تاسو پہ ہوئی گئے فدیکی دو کنیمتون رالا فدیکی خفا دا کم کم نیمتون را عربانی کری دی فدیکی اگوانا س قصور ما به فاده مراد منځه ک هغه نعمتونو پسترګو کې ارغلون په دغه د نعمت ته دانه نعمت ته دانه نعمت ته او نه پرمانیکوي صحیح شکنه نو ګویا کې ګونا قصور ما یو ګونا حفاظ نو پرسه دې ما جملې را لاله د اکه مطلب د وضاحت لپاره نو دا بلکل هغه مطلب دی چې سره متصل الله امرتکم الله زیاتی کړی تاسو امداری کړی تاسو به ان عامن په چار پایو سره وګنید او په زمن سره وجنات او په سره او او په سره وس مقام مقام دی وضاحت کې چې مقام مقام دی وضاحت ته او په دې جمله کې وضاحت أغل کم نه فإن المراد مراعہ مراتب کوم دې په دې جمله کې امت تک بعد اللهم تنبه ته تنعمذ الاهترابن مقام او مقام مقام د ترغیب دی یک پرې او د احسان بیانول دی مقام مقام د ترغیب او د احسان بیانول دی یوې تکازې اعتناء بشنه د قصده مطلب چې مطلب شان بیان کړی چې وضاحت سره لکونه مطلب په نفسیه کې خپل مقام د اعتنان دا مطلب په نفسیه وزری وطن ال غیره او دک نعمتونه چې دا بیان شته د زری د او ایمان د وړل لپاره. وفى مى او دغه جمله چې دا انکله او امر دکم بما بيان ان ابن الاخره او فابط اديه ته د ساني جمله چې دا او فاره بتاديه په تديه د مراد باندې الزی هو تنبیه ا ته اديه او قره معنا چې ا تنبیه ورکړ دي لدلالت د دور او فاره لدلالت السانی د وجه دلالت سالینا پر درنے عمل لغہ نے بالتفصیل پر تفصیل سے رہا من غیر احالتیں بغیر حوالے ورقولہ نہ علم مخاطبین معاندین باندې ائی کہ حوالہ تعلمون تصبیپوی کے حوالہ ورگنا ادی دی جملہ کے حوالہ ورقولہ نشتا مدای انتهائی و زہد اس دن تاصولات دی جملہ مثال مرکب ددسے مثال سنگ دې د مثال شو په دې جملې سنئی د مثال شو په دې جمل کې د وجهه اعجبنی زید وجهه کې چې د وجهو, وجهو کوم وزن او مرتبه ده نو دک مرتبه بعینه د آمدکم بأنعم وبنين والجمل واللغه فدک جمله مرتبه او د وجهول د مرتبه یو ده نو وجهه له پسم بدل بعض څه چیرې بدلې بعض ورا کومه متا د موږ په لمه د نړیواله کول چې تاسو او دغه جمله کې بیان شو وضاحت سره بازي بیان شو نو دغه جمله په منځله په اعتبار د معنا بدلی baseX صحیح شو او دغه جمله کې موجهو زید کلز طویلي کې وجوهي ویسی دلې کې بدلې baseX نو دغه جمله مرتبه د ساده ک په دغه جمله کې لفظ دو وجهه فوزانه مرتبه د جمله چې دا وزن وجه وجه او وجهه مرتبه د وجهه لپزدا فوزانه مرتبه د ک جمله مرتبه د وجهه لپزدا په اجه باندې زين الوجهو کې لدخول الثاني د وجه د دخول بسانينه د دې جمله نه آمد کوم بين عام و بنين بالاول لدخول الثاني الاوله ذکر دانه متونه په اول کې داخلي اول ته تون درنه او د بعضي شو څنګه نه لئنما تعلمون جکنا تعلمو چې د ریشمل انعام دا شامل دي انعام ته وغیره نورو ټول نعمتونه سم واع بسور طاقت بدني مالی ارسته وصانی او درمی د parametric یعنی المنزله منزله منزله بعد بدل الاشتمالي درمی د parametric چې د تغییری جمله ثانیہ هغه په مرتبه د بدلی نحو شعر اقول له ارحل ولاد اقول له ارحل تقيمنا عندنا والا فكن والجهري مسلمه شر واي چې زروکشه لا تکی من عندنا موسره مودریه موسره نست فاسته مکوا ولي تمونه ته کی او کوم سر نست فاسته که نو فكون په سر او الجهري مسلمه نو طبيعت تابعدارشه په حالت د سر کې او په حالت د جهار کې حالت د پټوالي او حالت د څروالي کې دوړ وسه شه تابعدار مقصود په دې چې سره لومړی جمله اغه ده ارحل لا تقیمنا خو دېنه مخته وضاحت نتا سو اوره دا دوه د اکولو لپاره سره ما کوله دا دوه اغه جملې دی چې د تر محل له ها من الاعراب شته خو ورسته به انشاء الله ته غنیتو ستووی چې دېنه بستګې پټه کې دا کولونه بستګې پټه کې نمثال به برابر شي کته نظر به وې کنه تاسو ورستر چې اکول له ته نخ کاری په مرده مثال صحیح کیږي اګه کې نه پټه او تا مو توجی کنه دا هغه دو جملې دي چې دې په محل منل اعراب شته دا ماقوله په محل د نسب کې نو دې بووي چې دې نصب ترګه په تا دي چې لګې سپړګې پټ کېږي دا ته نخ کاریه ارحل لا تقیمنا صحیح شو محل منل اعراب ولا شته نشته نشته بووي سترګې پټ کېږي نشته که دا بیا ګوره نخ نشته اوس دا په ولولې دا زکه عادت نشي د کمال اتصال کمال اتصال ورنږي زکه دا جمله ثانیا دا پښان د اجتمال استعمال لګو اول اول چې په کوم مطلب باندې مشتمل انفکې کوم مطلب, دا دا دا مطلب دي نو پای مطلب دی دا هلشل مطلب دی د سفر اوګه زه دی اړه هلشل ځمز د نر مطلب اړه لشي کنه یو مطلب پکې دام دی زروښه ابراندې اظهار کراہتم باځ ټیم کې ارحل اظهار کراہت ته زم ما راوي باځ ټیم کې او باځ ټیم کې وې صحیح جگه نو دا روکشا پښتوک امرازی زہ روکشا دا ډول ز کراہت لپاره استعمالول شي او سره ته مکروغ ګره بد غنښت تا خوښ نه دي هغه په خلک زمول او روکشموي خو زہ دا او په نه د پښتوکي او روکشا د اوفا لپاره کراہت کینو دکرنګي عربه کې ارحل شل مانو لري دا او فاده کراهت کې کامل نه درځ اولاد کیمن نه زمونږ سره نه سپناست تاسو ته موږ سره ونه کې دا تو کیمن نه نه سپناست موږ سره نه کې نو دا او فاده خبره زه براله فو تعدید د سکه مراد کې او بدل استعمال وکړي ارخیل تاسو ته د حرکت استعمال د هیل شیل مانګلیجی په حل کې یو ارهل اغدام دی چې د کراهت لپاره زکو چکا ینه زمونږ بد شي ناریک مطلب دې دي, دي. دي او په اغه مطلبونه کې د کډون ارحل جمله ته به باندې مشتمل لکه راه کنا یو مطلب چې د ارحل والی رخصه ولاتو کمنه باغې ګره نه صحیح څنګه او زا نو څه مطلب کنا مون سره ما نو اغه جمله ته دې مشتمل ده کړه زا مون سره کینا معنی چې درخښت کنا تاثیر کناسته شي چې رخصه کو صحیح شو نو دا اڑومبه جمله په مشتمل ده نذير خواړه وزا هلته کي روان به او فيده او بیا به د استعمال ثابتي به مثال ورکي واشه وته شهو ان اقول له ارحل تقيما عندنا والا فكن في السر في السر والجهر مسلمه فان المراد به اي بقوله ارحل لمبه جمله حواله فده سره مراد چې د کمال اظهار الكراهه دي کمال اظهار کراهت چې ته مون بدشي مون ته مكروه لګي لکامۃ المحاتبه ایظهار کراحت دس شه دناستر مخاطب ده ارحل تذكر کی ناست ددس چی ناس بد شی <متحدث> ناری شرم لا تو کی ارحل شرم لا تو کی مننا مراد ده و قوله ادیم جمللا تو کی مننا عندنا او فابهت ادیتھی ارحل کشن احتمال زادہ او فاده په سفنه کدا اتید دک مطلب باندې کمال اظهار کراحت کدا صدا او فاده لدلالته دوجدا تو کی مننا د دلالت د لا تو کیمنه نه عليه کمال اظهار کراهت بالمطابقه د عرب دي د پر عرفن استعمال وزانه دي د او ار هل غیر شی له معنی نه پر استعمال دره د پر استعمالي او د دي پر کی کیس سفر او کا مزدلا کلی دلال شا بوژن نو لبراته هی ز کلات کیمنه درات کی, کی مع تاکید الحاصل اسرار تاکید اه چ حاصله تاکید پز کی ذکر حاصل د د نون نه وکانها او دلی خبر نه چې دا مطابقت په اعتبار د وضع عرفي سره پرورت کې دا د دې لپاره وځه دا صحیح څنګه هي سو قال عرب واي وې د کیږي یعنی عرب واي لا تكن عندي ولا تكن عندي ما سره مګ انا صحیح څنګه صحیح څنګه هلکه ما سمناست پاستم کوندل دا, دا مطلب چې وا سره استین سیټ کا ناست پاستم مقاومه کینه او ما پاسته استین سیټ کوي مطلب ای التزام خوښ نه مع عربم جلا تکم عندي مطلب دانی چیمون سره کینم چیمون سره خوا کین ولالو سا داغه دا مطلب نه بلکې دا مطلب د هرچته زموږ بدش موسر ناسه پاسته مکا نو دا اورقان په مطلب باندې دلالت کوي لا یک صد کفه عن الاقام نشک کول کف عن الاقام بل بلکې کس کول شی مجرد مجرد اظهار کراهت حضور مجرد اظهار کراهت د حاضر دو دا. دا, دا جمله او پښو او دابل وافي شې دغه مطاليب کثیر شې وز دو وزن به معنی مرتبه د بدل استعمال سره مشابهت ور کوي د وايي چې د لاتکیمن نه انده مرتبه دا شوا لقد لبس د حسن وحا په دې جمله کې عجبانه دارو حسن وحا نو دا در حسن باندې مشتمل دی در په حسن باندې مشتمل دی ذکر انګر حل لاتکیمن باندې سره مشتمل <خبر> ا <قلعا> <خبر قلعا> <وفو> منده دا خبره کوي فوزن هو وزن لا تو من عند لا چره مرتبه لا تو کی من ناجدا وزن حسن هذا مرتبه د حسن حاله پس دې په جمله کې اجه ملي بارو حسن اهو لازم نه واخې اسکار جواب کوي چې د تایید مثال شي من مکه نه دا دایي تایید شي <متحد> یښدل دا کلمې جوړې ده چې دی او بنمر بنمر چې دا بدلی دی تاسو اوبدې معنی باندې مشتمل شې دا معنی په اږي کېښه صحیح شګنه دا بدلی دی تاسو او بل وای بدل کل شی دا بدله دا غندکه مطلب دروک شوه دا مطلب دروک شوه مې وای دا درې واله دا مطرس و یا دا بدلی تاکیب جوڑی یا بدلی باز جوڑی گی یا بدلی کلو جوڑی جوڑی <coughs> دو ایک دری والا نی جوڑی گی صحیح چکن اوی رازہ جمانے چکو اگتا ہوئی مطرس دا گورا عزام اکامت کی مغایرت ارتحال سنا لاتو کیمنہ کی دے موت رئی گا اور خلقی چود رئی گروان گورا کی مغایرت شکنش مغایرت شو اقید خو نه شي ک دی تااقید کې مغایررت تاید کې دی ن شي او د آدم اقامت لاتو کې من نه په ارتخال کې داخل هم نه شوڅګه چ د بعض په بدل لکول کې داخلي نو بدل بعض هم نه شو ځکه بعض پکل کې داخليد د کوم مطالمون کپولتونونه داخلی که نه کله مغارت شو میر پهپل مغیر کې داخلي وي نه ماه بدل بعض هم نه شو ځکه د بدل بعض د پارهه د دا بعضې داخلی دل پکل کې شر ته عدل تا مغايرت ته مغاير په بل کې داخلي ني نه تاكيد کېم تاكيد د موقت کې مغايرت ني له الحال نشو او سه با ولم ياتد بدل الكل انه يتميز يتميز عن التاكيد بمغايرت کلمین وکني المقصود هو الثاني وهذا لا يتحقق بالجمله پاتيشا کا بدلی کل شی او کني شی اگر اعتبار نشته شی دی کنه نو هم پروا بدل اجتماع سو سره سره سره کبدل کل شو نو اغه له اعتبار نشتا کاغه سره اعتبار راشی او کرا شي او بل دا د مونږ وي بدل کل م نه دي ما تین خو غیر اعتبار م نه دي ور او بدل کل دی نه زکه بدل خطاست ما یو امرن يقرر امر للمجموعه بالنسبه او الشمول تعريف صحیح کوم کنه کن مخکنه یاد دي چتا تا کی تعريف دا خبر تابعن تابعن یو کرر امر المدبوع او شمول تاکید دیکھا شمول پیدا کئی او سی با سشی دسیش امرہ میں کولا نا بل طرف تلالم بدل کل راوال ہے بدل تاریف راوال ہے بدل بدل کے تابعن مقصود ان مقصود بن نسبت اول مقصود بن او دا دا سې تابي ویجیدې مقصود بالنسبه اول چې دې پرده توتیه او د سوي تمهید وی نو بدل کل زک نه دې بدل کل کې یو بدل وی بل مبدل وی مخک دواله عامل متوجی وی او په دک عامل سره سانی مقصود وی او دلته په جملو کې دا شی راتلی شي دلته غوښمن خبره په دې کې روانه ده چې حکم نه دې دواله جملو لپاره حکم دې دواله جملو لپاره نه ایراب محلی نه ن بدل کل کې دغه خبره چې بدل کل مقصود بالنسبه وي صحیح شه مقصود دل مقصود نه وي بدل مقصود بالنسبه وي او په جمله کې دا, دا, دا شی نشته صحیح شه یوه مقصود بالنسبه شي بل د غیر مقصوده بالنسبه شي جمله کې دواړه مقصود یوه د مرکز لري چې وافی بلغه یا واقعي صحیح شه د بدل ولا معنا چې دا بدل کل ولا معنا چې دا در اتل شي پچاږي ومو پرداټو کې راتلشي خوبژنمو کې نشراته چې دا جنو مقصود بنسبت ته دا غیر مقصوده نسبت ته او بدل وې دی ته چې یو مدلی بل بدلی بدل او دا بدل د مخکی عامل نسبت د تسری مقصود دی نو بدل کله م کې دی اوبره به دره چې په هغه کې مغایرت د لفظې مقصود ثاني و سره سره د الفاظو وضاحت کو دا غوته کوي زموږ د و تر هغه جواب پوه شي هم تر نن سره ولاګوي ها لانا عدم الاقامته ځکه عدم اقامه چر بدله استعمال وزانو ځکه وزان ځکه بدله استعمال ذکر بدله کول نه ده لاء بدل باز نه ده او تاکید نه ده صحیح بدلی استعمال لانا عدم الاقامه ذک عدم اقامت دا مغایر به چا سره ارتحال سره ارتحال کی اقامت ته پرای یوه کوو تاکیدن تاکید نشه ذک تاکید موقت کی مغایرت نه وي و غیر داخل په او عدم اقامت پر ارتحال کی داخل نشه نه پرای بعض بعد لب بدل الباس بدل الباس نو نشه بدل لباس شي او صورت کی مبدل بدل داخل وي ته بدل کل بدل لباس داخل وي ته ماقبل کی مبدل مين هوږي ولم يتبدا امتين اعتبار ندی ورکړي ولم يتبدا امتين اعتبار ندی کړې د بدل کل لانه بدل کل چې دلیل انما يتميز دهم متميز د ده عن التاكید د تاکید د بمغايره اللفظين اغه سره مغايره څه کړي تاکید اللفظين په مغايره د لفظين کې بدل کی عام طور الفاظ مغایر وي صحیح کړه د ممتاز د په مخالفت د لفظه نو سره په مخالفت د لفظه سره ممتاز د چا نه د تاکید تاکید کی خدای کی تاکید د لفظه نو باندې شي تاکید معنی مرو د شي تاکید کی الفاظ دی را بدل دی شي او د کی کله الفاظ بدل هي کله او وی لکه بدل کل کی جا انی زیدن زیدن یوشن راشد او کله الفاظ شي بدل شي نو بدل کل چې د ممتاز دی د تاکید نه په مخالفت سمونه د لفظه نو وقان المقصود هو الثاني او بدل كل مقصود سوي آغا ثاني ويگنا بدل كل مقصود ثاني وبدل مقصود بدل وي مبدل منه وهذا او هذا أوداء خبره مغيرت لابزين او أوداء ترنجي مقصود بالنسبة ثاني كدل أول نكدل لا تحقق قبل جمله ده خبره فا جملوك رات لے نشي لا سيه خاص کر ده خبره نشي رات جملو فا لا محل لها من العراب چه ده غيره پرا عراب محلی بلکل چې ارا معلممي نو بیا مقصود به نسبت سساني کې نسبت د سره شتهه نسبت د فیل مسوود دي که نه چې اراې چا د ووجه چې هغه د سره ش نه دو جو سره په څنګهول مود به نسبت غیر سان مود به نسبت ګځ دا وور پسې الپو دا د مقبل سره لګیدلی دي د دا کې د پااروج ده چې دا بدل اجال دی د د پااروج ده نو دا بدلیک دغه سره الګوي ادمي قامت مهاير دي دو چا سره ارتحال سره ټاکید هم نشو او غیر داخل نشو بدله باز هم نشو مغما مابین هم سره د دین په مابین د دوالو کې پر حلاتو کې مننکه من الملابسه اللزوميه پدې کې ملابست ته یو بل سره ملابست او تعلق ته اغه تعلق اللزوميه ته چې اغه لازم دي اسی چې لازم دي چې سره تر صفت کې ناوستا سره چې د ور سره لازم دي تاته رخصت ک نه تا سره قین پاتک دی شي او چې د سر کم کس ببي شي نا سری رخصت خوا سره ځان ځان سره ک نهو نه نو په کې لزومیتدال کې لومیت تعلق دی او د لزومیت په چا کې په بدل اجتمال کې چې بدل اجتماللي نه د مبد من اوسهبان مدلین او سره لګد غ سره لازمم بي لزومیت د علاقه د بدل اجتمال ده. معاب نه هم اب نه دم اقامتور من المص ملاابة دا ملابسط لزومینا فیقونو بدل الاجتماع و دکا مذکور سیزو ما نشو بدل اجتماعو شو والکلامو ان انل جملة اولا آنی ارحل ذات محل من الاراب مثلو ما مرد بی ارسون زاولو ها و قلتو لهو ارسون زاولو ها کن دکا اشکالو کنا دو دلتا کم اغزل خبر را لک دوارو تعمل متوجه دی صحیح شو اشکالو پی انل جملة دیکی چکم ده دیکنا نو هغهه کلان د سللو معار را دولکلامه مارېول کلامو او کلام دې خبر کې چې جمله او ده چې د اررحذاته معلم دمل ارا ده نول کلامو میسللو مامر ده په آغ اشکال او جواب ده چې کمم مسلو معار را یعنی چې کم تیر شو په سو نوذااو ها کې مطلب دا د الته د ت تویللو نظر به وکې سترګې په پټک مثال به را والی مدل تکم سترګې پټک مثال به شي برابر شي وین نهخاله پی المثالینه امنا الثانیتا اوفا لئنن الاولا واپیتن مع ذرب من لیلتاویی سانیه جملہ اوفا دا مطلب داری چھ اول جملہ کی مطلبشتا خواهی که ذربون من القصور دے یا پکی اجمال لے لکا آیات راول امددکم بی ما تعلیمون اجمال لے بیان پکی نشتا دویم جملہ کی تفصیل دے امددکم بی ما چې یادای مطابقت د دلالت تے مطلب باندې دلالت مکمل ت لکه دا شع راله اوحل شل شل مطالبه کده شي یو مطلب په کې دا کې چې جوشه زمونږ ب شي صحیح ش نو باټ کې دا وي چې اوله جمله واافوي یعنی مطلب اجمال ایادا دا چې اجال یا دا پ خپل مطلب باندې صحیح د ل نه کوي نه ماخاله او ما په مثالنو کې دسان ته او ثانی او پاله واپیتتون ساني ثانی او نه جمله واپ مطلب کېتاب کوون کې دا خو سره یو نه اواکور من قور به الاجمال یاخد اجمال د وجنل کمیساری ایاد شو وعده مطابق د لایا خپل مطلب پوره دلاوته مطابق کی دلايت نه کای نو فسرت کغیر لواپینه دام شو په د غیره وافی نو دا یو بیان شو کمال اتصال دی اولى فدی وجنل چې جمله پہشان جمله ثانیه په د بدلی بعض ده یا جمله ثانیه په پہشان د بدلی استعمال او دوا بل رس بیان شوی چې جمله اولى د بدلی لفظه بدلی معنی ده نو سو وجې فی د کمال اتصال لپاره سلو اس نور بیانې اوله جمله ثانیه ته بران له پنځم یا جمله کو جملو کې کمال اتصال زکه دی چې جمله ثانیه پشان شان د بیان ده د پرد اولنه جمله د پرد اولنه داګه هغه پر مثال لږید الله تعالی د کتاب نا فوسوس الہی الشیطان شیطان ادم علی السلام ته څوک لا وسوسه واچله اوس په دې کې د وسوسې بیان شته چې سی وته وی څه پریشانی جوړه راسي وختل ورپسې جمله کې بیان ده قال یا ادم قالا کون شو ورپسې ما کوله شو کول ما کولا دا د واره جمله چې راواله د جړمبه جمله په وسوسه الهه د پارسره بیان دے. صحیح شګنه انه کله ناکله چکم ده او د د د بدل توئ چې د دې مثال په شان د عطف بیان ده د مثال جمله ثانیه په منځله د عطف بیان ده کومذلذ <مازالت> اطف بيان داغه وسانه مرتلوات بيان کی. مثال کی رب کی وسوسه ای, ای شیطان ای ای تا تا تا تا تا تا کی وضاحت نشتا ور کی وضاحت شته قال يا ادم او شیطان ادم اليس ادم عليه السلام ته اي ادم اهل ادل لقازت ذات دلالات نو هم ته نو هم دا تا بيان نو مال شجره الخلد دونه د هميشه والی چاغله ته اخرين بس ته هميشه هميشه جنت نه زو کو بس نا او صحیح شغان هميشه او زت ته دلالت انکم پداسه بادشاه باندې چې اب زړیږي نه بده لري اربا مالکې همیشه همشوي نو بسدم علی السلام په دې رس کې واچو نو دې کې بیان دے وصوصائی وصوصائی؟ دا جملے دا دی ورگی کې وسوسه ای وسوسه واچو دا جمله ثانیه د دې مرتبه بیانینو دی وای د دې وزن چې کوم دی شان د لفظ عمر د په دې جمله کې اقسم بالله ابو حفص عمر او مرو چې کوم مرتبہ ده, ده ابو حفص په نسبت سره نو اک مرتبہ ده د کج جملې ثانیه ده په نسبت سره اولاد عمر سیبو د لپس چې کوم ده الله تعالی همدې مرتبہ سره ده, ده ابو حفص دبار بیان نه اي ک زرا ابهام ده هغه ک بیان نشته غیر مشهور لفظ د عمر سره ده پارا او عمر سره لپس سو مشهورو مشهور شو د مشهور سره مشهور شه دک کنده ک وسو سره اله معلومه مطلب واضح هو ندې او د دوی ما جمله کې بیانم خوش او دا غوښه مطلب په ځاد بویا کې دا دا څه کوو چې عمر ستا یو باندې ولا کسره پاو وته ورسېشل لې چې ما او خرم دا غي د کفنه چي د کفای د سورې شوې دي او دا څنګه ایملای زخمې دا نو ما ته او ما کومه شیزه په باندې سفر کوم وطن ته لاړ شم عمر ست په باندې دا ګمان لاګه چې د سره رښتینه نه ده ودا اسی واپس کاتی کله او ته بار روان شو ناغزان دا شیر روانه اقسم بالله ابو حفص عمر ما مسع من نقب ولا ولا دبر قسم اخو ابو حفص یعنی عمر سے بو چې استه او نه ده مسکل من نقب د خپو خراب او نه ده شازهم عمر سے بوله پښبان ډبر او واپس کو او ار سی ور ل ورکړو او خصادې او راځی کنه ودا شیر دې و دیو ایو لیکونی استانی تی دا دو کیدو د ثانی جمله لا بیان الله بیان د اولاده لپاره لخفاءه د وجود خفاء د اولانا خفاء د په اولانا جمله کې ما هو ض سيره الشيطان و سوسو کا د مل سلام ته شیطان خار ادم و ادم السلام حل الله قد الله ربكم تعالی شریت الخليفه نه هميشه والی مملکن په ځايي بچات لا بل جنوزړي فإنه زانه وزانه وزان دې مرتبه یې قال یا آدم او جنه لسانی مرتبه چې دا وزانو عمر دا مرتبه بشن دا عمر لپس دا فیکوله فدیکول کې شعر اقسم بالله وحفص عمر ما مسها نه دا مسه کړې دی او خیره من قبل من زائد نقب پایله اغه نقب اس نقب من تاکیدي زائد دی اس نقب اس سوريخ پوکي سوري مور نشته ولا دبر او نه دا زخمونو حس على الثاني دلت گرزل د ثاني بيان او توزيح حل بيان او توزيح لري چار بار او لپاره پرې دوه کيد ثاني بيان ده پره دوه اول او په ايات کې امپشير دي والله رم ان ليس لم ذقالا بيانا وتصير لللمز وسوسه حتى يكون هذا من باب بيان الفيل دون الجمله بعض وقما كلا نو د سكار کړه چې اغي ویلي چې دا بيان د قبلي د جمله د جمله د بارنه دي او دا لري پر مثال صحیح پووسوس الیه درن به جمله شو شقاله بس صرف قال الا ود فاعلنا قال صرف فعل چراوالی دا داګه د دا دا پر بیان شو هرنګ دا خبره غلط دا صرف قال چې فاعل ورسرني دا بیان ده کې جمله د پرګزیدې نشي چې دا د کبلي د بیان د صرف د فعل په جمله سره شي صرف فعل بیان ورزې بلا فاعل ها صرف فعل بلا فاعل بیان او ګرځي نو دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا صرف بیان د فیل شي د لپاره د جملې او بیان د جملې د جملې لپاره نشته اې دا خبره الله تعالی صرف لفظ قال بغیر د پایله د تفسیر د لفظ کېدې د وسوسې کېدې نشي بلکې د پوره یکندې کول ماقوله ارز یو ځای کنه دا بیا بیان ګرځي لہذا د تک اشکار نه راځي چې تاسو مثال ورکړئ د لپاره د بیان د جملې د جملې لپاره او مثال د پېښ ک د بیان د فعل چې صرف نفسې فعل بیان لغوی د 4 بار د جملې لپاره نو دې د خبره ظاهر د جلاله دا چې خبره بوتلان ظاهري خو سرکتهسته مخه تکای و ظاهر او دا خبره ظاهر دا ان لفظ کاله نه لفظ کاله بیان او تفسیر د لپاره د لفظ د واسه حتی یګونه تر دې چې مثال غلط شي حتی یګونه عادی شي د من بیان من باب, الفل چی دا دا باب دا دا دا دا بیان الف دون الجمله اذا بیان د باب الف مشی د لپاره د پوره جمله دون الجمله او د بیان د جمله بل المبينة بلکه مبينة و بيان شره هو مجموع الجملة ده ده پور جملة قول و ما قول ده ده بيان لئه واما كونها ايه أسانية كالمنكتية عنها فلکون عطفها عليها موهما لعطفها على غيرها ويسمى الفصل لذلك قطعا مثاله وتظنث الماء أنني أبعي بها بدلا أراها في الدلالة تهيم دعو سوء بل صورت ذکر کی تقریبا درم صورت شروع کی پشے به کمال ان کتاب کی شروع کی پشے کمال ان کی ان جملے ثانیہ چر دد بد اول سره مشابہت ان کتاب کمال ان کتاب ہے نہیں صحیح څنګه مشابہت ان کتاب ہے خبرم ذہن ته لاګنه او مشابہت ان کتاب د اول سره وسره وسره کته په اولنه باندې عتب کړه د خلاف په مقصود وهم پیدا کړي د خلاف په مقصود هم وسکي شي به کمالین کې طرح مشابهت تیر کمالین کې تصر کمالین کې انتخاب نه ده او مشابهت د چا سره ولې ان کمالین کې تصر مشابهت په ددی و جنا کده ته په اولنه ود عتب کینو خلاف په مقصود وهم سکيږي پیدا کړي او دې د دې وجنه چکم دا تر کې تک کولی شي دې تر کې تک تاسو مل کېږي دې تاسو مل کېږي پسل پسل او دې فصل تکه ویل کېږي اوله چنده تاسو نو دې تر کې آتا ته یو خاص نمونکې هده شي کټ او کټه دې ځکه اصل کې په وصل سره خلاف مقصود و هم پیدا کېږي نو چې تاسو اتب اونګې نو دې تا تک دا کار کټ خلاف مقصود ولا معنی پیدا کېدلې سکلو کټ نو تر کې آتا ته یو خاص نمونکې هده شي کټاवते وای سہی شو مثال باندې پوښه به درحل مثال تراشه تزن سلمہ د یو کس محبوبه ده سلمان نو سلمہ بچت ذہن کې داو چې دا اشکه کاچې دې ځان بل محبوبه ګوري اشکه کاذان بل سګوري محبوبہ نو شعر دا اګه دې ګلخت مې چې محبوبه سلمہ دا غلط ګمانونه په ما کوي دا په دی کې په غلطه ده زده دې تزه باندې بل چته ورم بس د غیر ملوی شي دا بل نه بل ګورم صحیح نو شاعر وی تظنن سلمى سلمى ګومان کړي انني ابعي بها بدلا چې ذ تلکوم په مقابل ادي کې بدلن بل محبوبه صحیح شو نو شاعر وې اوراها قد دلالت هيمو اوراها زدا وینم دلالت هيمو چې د په غلطو خبرو کې سرګردانه ده زدا ذکرو جملې اولاته وګوره ابعي بها بدلا جملې ثانيه اوراها صحیح کړه قطاسو دین امخ کې لړشه د جملې ولنن لګون ته مخ کې لښېنه د دوړو عامل متوجده مکه جوړ اشکال لې هغه اشکال هک تقریبا تقریبا چې بیا رزي قطاسو بسکه د استر کې په پټا عامل به <تصح> متوجده صحیح کړه اگر دا دغه خبر پختل خپل ځای باندې پردې دا, دا, دا بار بارته را او سو د اننی ابري بها بدلن د لومبه جمله چې دا نو دا داده مزنونات د سلمان له تظن سلم سلم ګمان کې سګونه ګمان کې انني ابيبيع بدلن چې د دې په مقابله کې زبل <سؤال> محبوبہ تلقم داون به جمله د مزنونات د سلمان له دا اغي ګمان دي اده دوه جمله د اغي د مزنونات نه نه د اورا حاتب دلاله تهیم صحیح شګا اوا خدای ګمان نه کړي چې زما د محبوبہ په اړه کې د اتکا لري چې په غلطه صحیح شګا دا دا اګه د مزنونات نه نه دا ته د حکم دا د خبره دا چې پدې کې د سرګردا نو کله ته مطلب دا شي چې سلمایو دا ګومان کې چې دا اګه بدل غو نو دا ګومان کې چې دا اګه بار کې دا هم را کوم د جمله ثانیہ دا د مزنونات د سلمانه نه دا خبرمزه ته راغله نو د دې وجه نه دک په خلاف مقصود وه هغه پیدا کیږي دک په خلاف مقصود وه هم پیدا کیږي صحیح شو نودیت کمال ان کتاب وا چې وی کمال ان کتاب د زکه نوای چې په دې باندې ګرینه کوي نه کایمې دې شی یو ګرینه په کایمې دې شی په الفتاز کې چې دا غې نه پتلګي چې دا په غې باندې اته بلکې دا په دکتر تظنوب باندې وراته ته تظنوب نه و اورا صحیح شه ګرینه په کایمې دې کنه الا ګایم پاپا کوی لیکه ارچا ته پتلګي چې دا په غې نور بلا شی کرای په کې دې شی کمال این کتاب نو کمال این کتاب نشته زکه په دې راتلې شنو دا شی به کومالین کې تا کړه صحیح شي کنه هغه سره مشابهت لري چې کومالین کې تا ځکنه ده د دې انکitato ختمولو لپاره سشتہ کرینه په کایمه ده چې دا په دې تنه اجازه دې بل باندې تزنوبه نه آتا ته دا د مزنونانو ته سلمان نه دا اوراخه اثر کې په تزنوبه عادت صحیح شو نو واخه ها بس دا ټول خبره به ختم شي لیکل دې مو توجه عمك انه هرڅ کېدل جمله ساني دي كلمه ان كت ان هاجره من كت کمل ان کې تانش ټبل کې كلمه ان كت ان ها ش شند من كت ان ها د دې ولانا فاليكون عد نو اعددي وجنه کې دي شي شي به ان کې ده عطف مهم دی به ان کې تاول ده هدف د د کمال اتصال لپاره سو واجبان کړي پینځ کنه او د دې لپاره تقریبا تقریبا دا, تقربن تقربن دا, دا یو وجب دی نه صحیح شو شي به کمال ان کې لپاره یو وجب دی تلی کاونو عطفه دا وجه د کتو د عطف د ثانی نه علی علی الاوله په اوله باندې مهمه لري عطفه د ک عطف د ثانی په اوله چرې مهمه داوه هم ور کوي لعطفه علی غیرها چې دا پریشانیه باندې اتنه دي بلکې په بل اورا ته طجنوب علی و اورا نو دا سو هم پیدا کوي چې دا په چا ته دي بدلن باندې ت دنی لاندې دی صی که داته طبب کې ججم او ته ونه ما شو جمله یا اورا شو که او په ته زنو باې اتب کې نو دا پیدا کېږي چې دا په اوراها تپ نه دی دا او ته زننوو تپ نه دی بلکې دا په غویبان سر دانی لاندې دی او د سلماته ظمت لاندې دی نوغه پالیکان سانیتی د وځید کېدو د سانیې لسانی نه اورا حمراچو مو هی من داوه هم ورکی ليات په ها دا تکنه دا تک کې په تذنو باندې نو داوه هم ورکی علاه اې ها چې دا تک په غیر باندې یني په غیب باندې می مالث د مقصودې چې په غیب باندې اته مقصودو نه ده وشب هذا لكمال الانکتاب استعماله علی منع من العذبه او مصنف د دې تشبيه ورکه د کمال انکتاب سره شب کمال انکتاب وته وویل بیعتبار اشتیمالیی پیعتبار اشتیمال دادی چه دا سره دا اتب مجتمل دی پا مانع دیو آتب پاندیو مانع پاکی موجود دی ایلا انہو لما کان خارجی ان لیکن دکا مانع چره دا مانع خارجی دی یمکنو ممکن دی دا پاکول دی مانع بنس بی کرینی تیل پنسکل دیو سره گرینی سره ولم یجعل چکل مانع ختم دیشی این پاپا پیولو دا پا دیتا پا دیتا پا دیتا پا د لم يجعل هذا من كمال الانكتان رايشي به کمال ان او قطع کی تاگزولا کمال ان کی تا نگزولا و اسن پسن او دديده پرچکم پسل کولشینو هاي تا قطه ویل کی دد خلاف مقصود وهم ا کا تا کی مثالو دی تظن سلم اننی اننی ابي بها بدلن و راحت الذلالتين تظن سلمان سلمان انني تمام باندې ګمان کې چیز تلکم د دې په مقابله کې بدلن نه محبوبه محبوبہ اورا حزوین دل رشاروی په زلرت کې تهي مو حیرانه نو په بین جملتين په باندې جملتين کوم مناسبت ظاهره مناسبت ظاهره تظن و اورا دا ګمان دا ګمان په اعتقاد کوم چې دا په غلطه دا ګمان کې چې اعتقاد کوم د دې یا وینم زدلې د اعتقاد په غلطه دې مناسبت ظاهر دی عتق په کار دې سہی کنه معایرت تمشتا یو خبر ده بل بل خبره ده مناسبت تمشتا مناسبت ده چې دا غي او دا پغی باندې رد مناسبت تمشتا معایرت تم په ما بین د جملتينو کې مناسبت ظاهره ل یو پکې مسندين یو دي مسندين پکې سری اولي مسندين زکه یو دي چې پل او راحه تل دوه معنی ورکونه دوه معنی سره ده وراحه ز ګمان کوم پدې معنی تاسو نه اتکاد منه وکړه خودغه خبر زه نو بسې دا معنی کوي چې مغلط وکړه ځان راضي اسل <سؤال> کې دوه معنی یو اتکاد راځي ګومان راځي ودل تک ګومان مراد ده نو دی یو یا ته پکار ده د وراحه تظنوب نيزه ک دوه لکه مناسبت شته ام ته جنوبه وراحه بمن از النهار صحیح شک نه لئن مانا وراحه یو شو معنی وكون المسنئ له او ذلکه مسلہی اولی که محبوبدا او پسانی کی محبب نه مناسبت پیدا جگنه محب با محبوب توله زي وبالپسي گر زي وبالنجودا کی نجودا کی مناسبت بدی کی محبوب محب کی مناسبت هات تک پکار دی لیکن تو رکلات لیکن هات تک پره فدیش اورها پتزنو ات نکلیش لالا توهم ذات وهم نکلیش انه عد فن ذات تت علی 40 فیکون من مزنونات سلمہ دد رچنه سنمانا. احتمل الاسطیناف او دا احتمال دا استیناف هم لری دا احتمال دا هم لری نو او سو چداد استیناف شیطا سویلی عبارت استینافی چیوی دا جواب دا سوال مقدر وی دا جواب دا سوال اغس سوال وی چی کم دا ما پیدا کی گی. سوال ده پیدا د کیږي چې شیر وای تزن سلم انني ابعي بها بدلن نو ګوئي چې شعر نشته پوسکو کوي پتره هاتي هذ زن پدي برکستا ورکستا سخي علي محبوبه چې تامن کم بلیم لګي نو جواب ورک او را هاتي ذلال تهيم زېنم چې دا پدي کې سرګردانه ده خو بیا دا خبر بدل کړپتلړه دې وړ جملو کې بیا ولاه تک ونه شو نو بیا بدا نه چې کمال ان کې دا بیا بوي دي چې اته زکه او نشو د وجه د کمال اتصال سوال او جواب کې کمال اتصال وي صحیح څنګه سوال او جواب کیس کمال اتصال وي او سوال او جواب په یو بل باندې کول نشي د کې کمال اتصال وي اته هغه د کول شي چې من وجهن انفصال من وجهن اتصال وي نو کمال اتصال وي نو چکهله کمال اتصال یو نتا سمخ او اوجه د کمال اتصال د وژن مات پر خولې شله کراغې پر 15 وجه ذکر شو نو گویا کې دا د اغېد پر شپګم وجه, وجه, وجه شو نه اغېد پر څنګه شپګم وجه شو کله کمال اتصال یو جمله ثانیہ دا پښان د جواب د سوال وی او اوله من منزل... اوله په منځله د سوال وی لګره خبر آینده کې را روانم ده نو بهر حال بیا د ما نه په هین نه ګرځي میره معنا نه پیه نه د کمال ان شب کمال ان کټاره په د کمال اتصال پرسه شو مثال تر کا ته د کمال اتصال نه دی یا کمال اتصال کل اتصال دی بلکې کل کمال اتصال شب کمال اتصال نه ځکه دا سوال په ان تو صراحت نه نو اصل را دا اصل کې د جملی ي پا سره متسلله خو چې دلی نه کمال پیدا کې د لی ز سرر متسلله دګه و یا شو کمال اتسصال ته شو کمال اتتصاال او بیاپ د کمال شو کمال ک تاهجه نه ده و احتلو احتمال لري استیننا په دا جمله سا چې دا مست نهف شي او سر نو زنان له مطلب د شيکان نه او دا د ال جواب شيکان نه کیل ک کې ه لتهڅ غمان کې تاغې بندې په دی کې نوشار او راها پی الدلال تتحیر او راها تتحیر زمینم دیل في تحیر پی او دیت الدلال تتحیر چی دا حیران دا فا اغوا دو دو خطا کی دو گم را و اما کون سانیتی کل متسلت بیها فاری کون سانیتی جواباً لیسوال اکتزده الولا فتنزل الولا منزلته فتفصل عنها کما يفصل الجواب عنیسوال دا خبره خبر آکو دا زائوال ثانیا پشان دا ای لکه دا سوم سورت دا تقریبا سیلورم صورت دا کمال انکتا ذکر کمال اتصال ذکر شا شی بی کمال انکتا ذکر دا اس زکر کی گی شی بی کمال اتصال زکر کی گی سر شی بی کمال اتصال لکج سندنا مخی مستال تا سلماظر کما قبل احت... استینبہان حمل کے نو دا مشابہات کمال اتصال لکج لکه مثالې مخکټر شو او ممثل او ذکر کیږي خو احتمالاً ذکر شو نو کلمت متصله په دا غرض لپاره مثال درکې دا غرض لپاره یو وجدا ذکر کیږي چې دغه جمله کلمت متصله ته ان الاوله به زکه دا جواب د سوال لې او جواب د هغه سوال لې کوم سوال چې د اولې جملې نه پیدا کیږي کوم سوال چې د اولې جملې نه پیدا کیږي صحیح شو؟ چکه میا چې اول جملې په کوم سوال باندې مشتمل را او کوم سوال دی په دکې کې داده اګه نسې جواب دی نو له هغه ځده په پخې باندې تکله لېشي څنګه چې جواب په سوال نشي حتوب کولې جواب په سوال نشي حتوب کولې ځکه دې کې کماله اتصال او داتب ته پرمنوجېل اتصال منوجېن پیلره کار دی له هغه ځده دلته کې بم دک کار کولې شي چې دا به مکمله حتوب کولې نشي صحیح شګنو نو اتصال ځکه نه دی چکه تک سوال دازي داسوال اډو په دې سوال په نشي چې دا سوال شته او کده سوال نشته او بازته سوال واضح پوي شي سوي شګنن لهدا په غو کې زميني سره دا غي سره تعلق ته نو کمال اتصال د اولي جمله سره نشو بلکې شبي کمال اتصال چې تک سوال متبر وختاروي مناسبت وي او کله نه وي وللهدا کمال اتصال به اول نه شو بلکې شبي کمال اتصال شو نو تر کې د اتصال لوجن اتصل من وجه الاتصال من وجه الانفصال وارد واما كون سانيه ته ورت د لساني دي کلمت چې شان متصلي وی بها د دې اوله سره کله كون سانيه ته جواب جواب چې دا جواب د سوالي اکتزت چې دا غي سوال تکازه کې ولنه جمله او ولنه شي منزلته وو اې منزلې ته سوالې په منزلې سوال باندې لیکونه محتمله تعالی په منزلې سوال ځکه دا محتمله د سوال باندې او مختزيه تل او دا سوال تکازہ کیدای نه سوال پیدا کیږي نو په تفصيله ساتو په تفصيله یاتو په سلو جو دا ټول شي سانيه جمله ان هدا لري اولانه کما یو په جواب لکه څنګه چې فصل لجواب کولی شي ان سوال دسنا سنا ست دا سوال لې مابين هماز ک جواب ک مینه الاتصال سی جواب ک کما يبصل الجواب فتبصل عن الاولى كما يبصل الجواب عن السؤال ما بينهما من الاتصال اللغه دقيقه مستوي